«Невже дитина?» – питав він в себе і чув всередині якесь невдоволення, так наче його обдурили. Згорнув на грудях заголені руки і чекав. Ось підійшли близько і поставили дівчину під рештування Чому не плаче? Чому не кричить? Ні, стоїть тихо, дивиться просто. А золоті волосинки сяють круглоба. Сказав щось Смотритель, підійшов піп, простяг до неї хрест. Ні, їй не треба і одвела рукою. Гукнула щось твердо, голосно, ясно, так наче крикнула чайка. Усі пани й солдати стояли бліді, винуваті, а вона обернулась і сама збігла на арештування. Лазар стояв і дивився, не наче забув, що має робити, мов бачив все те у сні, не почував собі ні злості, ані цікавості. Зв'яжи її руки, балван. Все його опам'ятало. Накинувся на неї грубо й незручно. Не боронилась. Сама заклала руки так, хрест на хрест і тихо стояла, поки він, мокрий, от поту плутав мотузку та в'язав вузлик. «Де запинало, йолоп!» А він забув. Врешті подали білий і довгий мішок. Він так старався і поспішав. Руки тремтіли, зачіпляли волосся, а потім сковзнули по теплій і м'якій шиї. «Той дотик його опік!» Стрепенув усім тілом. А проте лазар був як у сні. Щось в йому спало, й не прокидалось. Сонний напівсвідомо накинув на шию зашморг, поправив і, замахнувшись, вибив з під ніг у неї дошку. Фуркнула мотузка, наче струна, а біле стрибнуло і закрутилось. І стало довге. Велике закрило обрій, людей, весь світ, як біла стіна. Потім зменшилось зразу, сохло і заблищало на сонці, що сходило саме. Тоді тільки Лазар побачив поле і почув тишу, якусь незвичайну, смертельну тишу, що ссала серце, а в тій порожній тиші Тріпалось плечима біле, дирчав сухим горлом деркач і блищав годинник в руках лікаря. До лазаря наблизив смотритель. Він підняв руку, щоб потріпати його по спині, і враз от руку, не приторкнувшись. Блідий чудним здушеним голосом кинув «Молодець!» Відвернувся од нього і підкрутив вуси. Тоді забрящали рушниці, заметушились люди, і був кінець.